Я своїми піснями весні відплачу, Бо для того, хто любить, це зовсім не важко. Гріх доводити солов'я до плачу. Хай щасливо сміється маленька пташка.